Вранці 18 листопада Лариса Лаврененко підмальовувала вії перед каламутним дзеркалом на підвіконні. Лівим оком, тим яке фарбувала, вона дивилася у дзеркало, а правим поглядала на вулицю, чи не повернеться зі школи її син Ярослав. У його школі, яка чомусь називалася гімназією, запровадили дуже складну систему перепусток. Тих, хто запізнюється, пускали всередину тільки тоді, якщо дозвіл надавав класний наставник. А добути його з обложеної школи було нелегко. І запізняки після спроб прорватися до граму науки зазвичай йшли додому. Втім, її син, не потрапивши до цієї самої гімназії, міг піти де інде, а не додому. Тим більше зараз у нього завелися гроші. Все в цьому домі не слава Богу, навіть гроші не в радість. Більше року тому Лариса відрядила свого чоловіка, безробітного інженера-будівельника Володю, щоб не валявся вдома прокладати дороги в пустелях Техасу. І відтоді він зник, як то кажуть, з кінцями. Вона вже й не згадувала про нього, звикла до простору в хаті. А тут кілька днів тому до них несподівано завітав якийсь чоловік, теж заокеанський заробітчанин, привіз гроші від Володі. При передачі грошей був присутній син. Ось, перерахуйте, хазячко, і розпишіться мені на цьому папірчику. Попросив гість. Як тільки за ним зачинилися двері, син хвацько вихопив з Ларисиних рук зелені купюри, стрибнув на стілець, а потім на стіл. Користуючи свою неабиякою фізичною силою, хлопець висунув вимогу. Мовляв, поверне гроші, тільки якщо йому особисто належатиме 20%. Сторгувалися на 20 доларів. Син Ярослав занапастив Ларису на життя. «Всі її нещастя через нього». Колись давно, ще в радянські часи, в неї була любов. І таке правда – любов із Сашою Чиканчуком. Але Сашко був не киянин, не хотів приходити на площу дружини. Він на два роки завербувався на північ, щоб заробити гроші на кооперативну квартиру. І Треба сказати, заробив. Та Лариса необдумана зустріла інженера-будівельника Володю. Дуже швидко з'явився проект Ярослава. Якби їй тоді та її нинішній досвід, Сашко Чиканчук повернувся, застав її одружиною з дитям на руках і пішов шукати розради у ліжку у Мар'яни Хрипович. От Мар'яна, вона таки зуміла пристроїти сина в престижний заклад за кордоном, а їхали з ним так само на вздогад буряків, як і Лариса. А коли Лариса всунулася на південні студії в університеті Монпельє, вона теж потягла за собою Ярослава і не змогла його ніде прилаштувати, крім інтернаціональної школи в брудному Марселі, за яку віддавала половину своєї стипендії. Потім разом повернулася додому, де Ярослав пропустив рік у школі, тільки й радості, що вивчив французьку мову, яку на сьогодні вже забув. Це сука Мар'яна усюди знаходить ходи і виходи. Сашко Чіканчук розповідав, що її Юрко зараз став таким собі охайним євробіороботом, говорить чотирма мовами і всіма з іноземним акцентом. Ось результат відриву сина від матері і матері від сина, не заздри Лару, лондонському щастю неповної родини хрепович Молданських». Але де бездітному Чеканчукові розуміти, що Мар'янин Юрко не буде ні кримінальним елементом, ні дебільним неоком, який тягне гроші з матінки, ні воїном славного українського війська. А з її Ярославом усе це може траплятися за повною програмою. Усі ті проблеми, які грізно стоять перед нашими дітьми, Мар'яна для свого синочка вирішила. Отож, мабуть, вона дзвонила паскуда. Просить позичити 50 доларів, бо в неї тільки тисячні купюр. Що? «Коли? Господи! І звідки ти знаєш?» Мені дзвонила Риженкова Люда, а їй перезвонила Тетяна, що працює референтом убіста. Я сама згадувала її не з тихим словом. Треба передзвонити на роботу Чиканчуку, він більше розкаже. Він поки що більше не розкаже. Їде за нею туди, де все засталося. Забирати труну. Як же ж він її повезе? З собою в купе? На верхній полиці?» Думаю, для цього є спеціальні вагони Я ніколи не возила покійників у потязі І я не возила Всіх родичів ховали там, де помирали І хто ж це її? Кажуть, нещасний випадок Впала на колію з платформи Це на неї не схоже Вона хоча й нахабна, але обережна І в темряві бачить, як кішка Я її давно знаю Може, хтось штовхнув? У неї нічого не забрали І гроші фонду на місці А може, це хтось порішив? Її багато хто терпіти не міг. Ну, не настільки, щоб штовхати під паровоз як Анну Кареніну. А може вона сама? Чого це вона кидалася на колію в якомусь вошивому селищі? Це так не естетично і так безславно. Ну, раптом подумала, що все марно, життя мене без смислу любові. Між іншим, з бістом у неї все було окей? Так, але то для неї було не головне. А тут і Чиканчук поряд. «До чого тут Чиканчук убурилася Лариса? У них сто років тому все закінчилося. Вже він би її на колію не штовхав». «Так, у нього залізне алібі. Я бачила його вчора ввечері на презентації, а вранці він був у фонді. Він би не зміг змотатися. Так-так, це дурне, але в мене є відчуття, що така видатна істота не могла піти з життя, як у зет Хтось їй допоміг у цьому. Кому це було вигідно?» Найвигідніше це було б якому-небудь випадковому грабіжнику, що побачив модну бабоньку. Але він би вихопав у неї з рук сумку і втік подалі. Навіщо йому мокре діло? А якщо подивитися на проблему ширше? Може, хтось претендував на її місце у фонді? Вистажив її кінців воду? Не могла вона не помітити краю платформи? Там темно і ніхто не оголошує. Не стійте біля краю платформи. Це тобі не київське метро. «Так, але і на рейки київського метро також іноді падають люди. Але то здебільшого п'янделечки голодні. А тут же пані ого-го!» Лунає дзвоник у двері. Лариса згадує, що до неї має забігти Сашко Риженко. Поки її мама в лікарні, а син у школі. Вони іноді прикрашають свої скажені долі солодкими випадковими зустрічами. Правда, Сашко збирався передзвонити до того, як забіжить, але спробує додзвонитися, коли раптом така подія – Мабуть, зараз усі київські інтелектуали зависли на телефонах. І Лариса не може відірватися від слухавки, хоча Риженко дзвонить у друге. Розумієш, я знала її. Тоді, коли її, ніхто ще не знав. Але вона вже була такою, яка вона є. Верніше, була. О, Господи, як це страшно. Кожного з нас доля може штовхнути під товарняк. Кожен з нас може впасти під товарняк. Так, якщо штовхають, то неодмінно впадеш. Іноді падаєш, коли й не штовхають. Лариса роздратована підвищує голос. Вона не любить, коли хтось намагається зруйнувати вибудовані нею концепції. Я знаю її давно. Дуже давно. Це людина, яка кого завгодно змусить впасти, але сама не впаде. Це потяг, який без рейок доїде, коли треба. Але ж от не доїхав. Саша Риженко дзвонить у третє. З автомату прямо на будинку Лариси він набирав її номер і було зайнято. Значить, вона вдома. Чому ж не відчиняє? Він дзвонить довго і нарешті чує за дверима кроки. «Стукайте, і вам відчинять!» Коли він обіймає нечесану Ларису з одним підмальованим оком, вона замість того, щоб обняти його за шию, раптом запитує. «Ти вже знаєш?» «Що саме?» «Ти давно з дому?» «Я вибіг ще до дев'ятий, бо мав віддати пакети людям, що летять за океан. Ідучи до тебе, набираю твій телефон з усіх таксофонів. Що сталося?» Вони заходять до спальні. У Лариси зночі розібране ліжко. Риженко обнімає її, знову питає, що власне сталося. Знову телефонний дзвоник. Я знаю, відповідає Лариса. Ні, це не може бути й нещасний випадок. Міліція склала протокол, але справи не відкрила. А навіщо їм справа? І прикривши слухавку рукою до Риженка. Зараз, Сашику, хвилиночку, а ти поки йти до душу? До душу Риженко не пішов. Він намагається щось зрозуміти з тієї частини телефонної розмови, яку він може почути. Я кажу тобі те, що вже сьогодні казала, тільки вже не пам'ятаю кому. Це людина, з якою не трапляються нещасні випадки. Вона просто обійде ту дорогу, де щось може трапитись. Її порішив або дуже досвідчений, хитрий, сильний, як вона. Або, або це міг зробити абсолютний дилетант. «Та яке самогубство! Не так себе гублять! Не так!» «Вона вночі бачила, як кішка. Ми з нею разом ходили на курси іспанської мови, коли вона ще не жила в халупі на Боженка». «Ой, ну ти мені будеш казати? Я ніколи не кажу того, чого не знаю, напевне!» Бачить у темряві очі, як у кішки, халупа на Боженка. Риженко здається, як каже, його син в'їхав, про кого йдеться. Але цього не може бути. Він іще вчора твердо вирішив, що з Мар'яною нічого не може бути. Такі жінки не гинуть просто так. Ларисо, це Мар'яна? Що з нею сталося? Ти мені можеш сказати? Лариса, це непристойно довго говорити по телефону, коли до тебе завітали гості. Гаразд, ти мені нічого нового не скажеш. Будемо чекати новин. Чиканчук їде за нею сьогодні ввечері, Але все це дуже страшно. Так, всі ми під Богом ходимо, а Бог за всіми не може встежити, навіть за такими яскравими особами. Лариса прихрестилася і поклала трубку. А тепер вимкни телефона і розкажи мені, в чому справа? Лариса і Сашко Реженко стали коханцями з легкої роки Мар'яни. Вони в чотирьох Мар'яна, Лариса і обидва Олександри, Чиканчук і Риженко їздили на євроакцію «Інтелектуали за свободу». Ту Європодію фінансувала солідна фундація, але оскільки дія відбувалася у Колумиї, а не в справжній Європі, в готельні номери селили подвоє – жінку з жінкою і відповідно чоловіка з чоловіком. Організатори дали вказівку добирати парне число учасників кожної стадії, щоб не було проблем з поселенням. У купе по дорозі туди Мар'яна запропонувала кинути виклик пострадянському святенництву, виявити істинний потяг інтелектуалів до свободи і переформувати спущені згори готельні двійки. Лариса, з одного боку, дуже не хотіла опинитися в готельному номері вдвох з Мар'яною, хоча вони вважалися найкращими подругами. З іншого боку, Лариса не хотіла відновлення стосунки з Чиканчуком, з яким кохалася тільки з любові і ніколи для поглиблення жіночої сутності. І цілком логічно опинилася в галантних обіймах аристократа Рижика. Він також не хотів лишатися сам на сам з Чиканчуком, хорошим хлопцем, проте безнадійним плебієм. І також не хотів будити приспані юнацькі пристрасті з Мар'яною. Підняли дорожні склянки за традиційну орієнтацію, Іван франківський поїзд співав про юнацьке хуліганство. У Лариси дряпали кішки по серцю, що Чіканчук так легко відновлює шури-мури з сукою Мар'яною. Втім, значить у них з самого початку були шури-мури, фіглі-міглі, кобель з сукою. Не будемо заздрити жодній складовій тієї пари, що тимчасово утворилася в сусідній кімнаті. Краще скористаємося усіма перевагами поточного моменту. Підняв келих за Шкуриженко. Він завжди умів бачити приховану сутність банальних речей. Недарма читав Екзистенцію Східної Європи в Пенсільванії мовою оригіналу, втім якого біса оригіналу. Але каліфорнійське вино було таки тамтешнього розливу. Можливо, єдине, чому навчилися українські інтелектуали, які вирвалися за межі рідної неньки, то це майстерно вдавати, ніби розуміються на коштовних винах. У Каліфорнії в 90-му розлили топ-коберне. Це можна пити. Після каліфорнійського топ Лариса і Саш Риженко сунули поряд ліжка в номері коломийського готелю – а Сашко Чіканчук у перерві між заходами інтелектуали за свободу чомусь знайшов за потрібне сказати Ларисі, що вони з Мар'яною своє ліжка не совали, так і лишили їх у протилежних кутках. І не тісно вам в одному, люто поцікавилась Лариса. А тепер Сашко Чіканчук їде за мертвою Мар'яною кудись на схід, у протилежний бік від Коломиї. А Сашко Риженко, який на світанку своєї юності пройшов. З цією таким Мар'яною всі стадії любовних божевіль Сидить на розібраному ліжку Лариса Лаврененко І не знає, що сказати Він захотів був розповісти Ларисі Про вчорашнє незбагнене відчуття тривоги Але навіщо говорити з нинішньою коханою жінкою Про несподіваний телепатичний зв'язок З давно минулим коханням Мабуть, не варто говорити нічого Лариса сіла поряд Вони обнялися, почали цілуватися Обоє мовчки вирішили, що не чинять морально-етичного переступу, розпочинаючи любовну гру в ці хвилини. Вона теж не вийшла б з еротичної ситуації, довідавшись про смерть будь-кого з них. Потяг летить на схід. За вікном у суцільній листопадній темряві блимають нещасні вогники. І в душі панує суцільна темрява. Минуло ніч він спав, проте погано. У своєму ліжку вдома на оболоні не збирався в дорогу. А до того була презентація. В нічних клубах для крутих шампанське істотно краще. Ділився своїм життєвим досвідом координатор Байко. Він півроку тому відвідав гулянку в клубі Червоний Чорний, якою був не в силі забути. Там такі подають справжнє елітне шампанське, а це це сеча з бульбашками. Зверхню верхняцідив Байко тяг руко до таці з черговим дармовим келихом. Вам не здається, пане Олександре, що цією залою розгулює сам диявол Штовхається між нас, черкується з нашою елітою, сварить людей між собою Зітхав режисер містик Чичак, також не вимовляючи собі в додатковій чарочці Гадаю, пан режисер перебільшує демонізм події Відповів тоді Чіканчук: Це було рівно добу тому А зараз він лежить на полиці і намагається не думати ні про те, що було вчора, ні про те, що буде завтра Разом з ним їде молоденька жіночка, їх двоє в купе. Вона нарвується, що лишилася сам на сам з мужчиною в невеличкому замкненому просторі. Боїться зачинити двері, боїться вимикати світло. Коли він необережно запитав її «Будемо спати?», вона перелякона замотала головою, а потім почала перестелятися на верхній полиці. Чиканчук прийшов би до іншого купе, щоб дати спокій своїй сусідці, але в кожному купе хтось їде, зовсім порожніх немає. Йти третім до двох гучних хлопців, що п'ють пиво і грають у карти, в нього немає сил. І він, мовою волі, лякає молоду жінку своєю могутньою чоловічою статурою. А жіночка гарненька. За інших обставин він розпочав би з нею легкодорожню балачку, почастував би її тим самим пивом розповів би щось зі своїх життєвих мандрів. І попутниця зрозуміла би, що він пізнав так багато незвичайного в цьому житті, що жінок у поїздах не гвалтуватиме, навіть якщо котрась із них сама цього захоче. Олександр Чиканчук так і не одружився у свої 40 років, хоча й любив багатьох вартих того жінок, і вони його теж нібито любили. В молоді літа, ще до півночі, він любив Ларису Лавриненко. Але коли він ще студентом останнього курсу почав з'являтися, як наречений в їхній захарашеній просторі квартирі на Полтавській вулиці, Ларисина мама стурбована стала виясняти, що він має у Києві і чи потрібно йому для влаштування на роботу у та сама київська прописка тодішній еквівалент майнового цензу. Тоді він домігся з прямування на північ, поїхав на два роки на «Золото», а Лариса лишилася в Києві, у своїй трикімнатній квартирі. На півночі він любив дуже милу і ніжну жінку з Росії. Це була гірка любов, бо вони обоє знали, що це не назавжди. Кохання дуже часто виявляється не на віки. Але коли про це знаєш наперед, усе відбувається особливо гірко і солодко. А потім він повернувся у Київ до Лариси, яку він завжди болісно порівнював з тією росіянкою. О! Ці роздвоєні дороги людських доль. Лариса тим часом вийшла заміж за такого собі інженера Володю. Найцікавіше, що він теж був без київської прописки, але замість того, щоб їхати на північ, зробив київську дівчину вагітною. А Чіканчук вніс гроші за кооперативну квартиру на оболоні, влаштувався на роботу в експедицію з вивчення якихось явищ і почав писати роман, вирвані роки, бо пережити на півночі просилося на папір. Вирвані роки побачили світ в одному з київських літературних часописів років через 10. Тоді він був безмежно щасливий, що написав і надрукував ті 410 сторінок на казенній електричній машинці під час обідних перерв по закінченні робочого дня, а іноді і у робочий час. З розділами вирваних років він прийшов на квартиру до напівзабороненого Стопченка, де здобув зо два десятки захоплених читачів, серед яких була й Мар'яна. Вона саме тоді пішла від Васі Молданського і жила в чорному будинку по вулиці Боженка, якого давно немає, старому і пошарпаному, одначе зі слідами колишньої краси. Його дім на оболоні будувався, але до новосілля було далеко. Так склалося, що він оселився разом з Мар'яною і маленьким Юрком у кімнаті, що вона наймала. З окремим виходом і похилим ганочком. Коли Юрко засинав… Коли миналася година кохання і наставала ніч відвертих розмов, Мар'яна, припавши щокою до його плеча, тихенько розпитувала, що у вирваних руках було насправді, що вигадано. Майже все було насправді. Молдавани не насправді вбили за крадіжку, а харків'яні насправді покінчив життя самогубством, коли йому написали, що його дружина все одно померла від лікемії, а він щосили заробляв гроші, щоб витягти родину з напівпідвалу. Російську жінку в житті звали Ірина, а він, щоб підкреслити її автентичну російськість, найменував її Акуліною. Єдине, що він обходив у тих нічних розмовах, це справжнє ім'я чорнявої української жінки, яка теж була неявно присутня у вирваних роках. Але Мар'яна довідалася з інших джерел, що то була Лариса Лавриненко – Лявриса, як відтоді вона її іменувала. Він шепотів її на вухо, що скоро вони одружаться – і в них буде ще одне дитя, дівчинка. І вона ствердно мимирила. Так, гаразд. Але скоро все минулося. Він уже писав батькам, що має дружитися з жінкою, в якої є дитина. І мати відповіла, що ж, як ти так вирішив, тобі жити з нею не нам. Приїздіть, познайомимось і живіть. Він довго не наважувався запросити Мар'яну до своїх батьків. Не міг укласти шлюб офіційно без того ритуального знайомства. Вже вона того не розуміла. Не так і багато від неї вимагалося. Але Мар'яна Хрипович прийшла в цей світ, щоб ламати традиції і ритуали. Хіба ти цього не знав? А може я ще повинна стати на городі у твоїх батьків копати картоплю? Мар'яна, картоплю копають восени, а зараз липень. Там така краса, малина, смородина. Прекрасно, ти мене, мене поставиш варити малинове варення біля примуса. «Якого примуса! У нас на літній кухні газовий балон! Та йди йти під три черти, навіть далі зі своїм газовим балоном і малиновим варенням!» І коли вони вже не були разом, але бачилися, життя зводило їх увесь час, світ тісний, а останній рік вони працювали разом в одній установі. Вона періодично запитувала, чи знайшлася охоче варити малинове варення на літній кухні? Не знайшлася. Хоча хіба справа у малиновому варенні? Його попутниця нарешті стомилася перечитувати газету і перш ніж вимкнути світло, кладе під подушку ножа, яким нарізала ковбасу для дорожньої вечері. Потяг летить у чорну безвість. Завтра він прибуде до обласного центру, звідки йому треба буде дістатися до райцентру Новожахова, а звідти – до селища Комбінатного. Відсунної попутниці через прохід пахне парфумами і молодістю. Вона – зваблива жінка. Їй є що оберігати від нахабних випадкових чоловіків. І він згадує, як пахле розкішне волосся Мар'яни, її шия, плечі. Навіщо він тяг її тоді знайомитися з його батьками, як банально наречено? Все якось би влавналось. І не прокляли б його батьки? Невже він не бачив, що до неї не можна було, як до звичайної жінки? А якби вони тоді стали подружжям, то Юрчик був би вдома, і було б іще одне дитя, розумне і гарне, як мама і тато, і не їхав би він зараз у цьому брудному, розбитому потязі за мертвою Мар'яною.